berduzuz, kaltzen urtean zehar egiten ditu, ba, ekitaldi asko. Mot askotakoak. Etor eh? Et duan, e, gaurregun ekitaldi bakoitzana, ba, egiten dira, ba, argazki asko. Horregun asko egiten dira, ganera oso arras gordetzen dira, gaurregun jadana digitala da. En fin. Denbora zehar, egin, Girelera baldi mazoaz, ba, argazik erota gutxiago daude, paperean izaten ditugu horiek danak digitalizatu ditugu ditugunak, eta danak e, ipin ditugu sarean. Batez ere egin dugu hau irizpide historiko batekin, baina ez da nahiko sarean ipintzea. Askotan ez dira argazki bereziki ederrak. gehiago testigantza historikoak, ez da? Eta horretan agertzen da, pues, alakurtian, alako egunian, e, honetaz egin zuen euskaltzen diak e, jardunaldi batzuk, eta begira, argazkietan agertzen diren pertsonak hauta, hauta, hauta, hauta dirak identifikatu alditugun neurrian. Euskaltzaindia doka biblioteca ta artxiboa dana. Orduan, eh zein da diferentzia? Ba, bibliotekan normalean dauden liburu taldiskariak, hau da argitaratutako materialak, ezta? Eta artxibo baten oro har zer da? Paperak, alegia, argitaratu gabeko materialak. Orduan guk ditugu bi katalogo, beresz bi funtz handi hoiek edo bi adar eta orain egin duguna da Zarean ipini, bigarren e, katalogo bat, da, arxibo funtzen katalogoak. Eta materiala desberdinak dira, arxiboetan, zer da, azkenean, bueno, pues, euskaltzaindiak daukan funtsak, euskarari buruz, batez ere, hainbat euskaltzailean diren, e, euskaltzainean paperak, e, paper, e, arxibo privatuak eta dira ditugunak. Eta horiek, pues, hemen daude eta konsultatu daitezke.